Riziki Tower, tunatafute mwekezaji atakaipanga kwenye jengo leto kwa mwde usiopungua miyakami tatu. Jengo lipu katika mandhali nzuri katikati ya mjiwa murugoro. Mwekezaji nae atapata furusa ya haki ya kupangisha viumba na venue zote za jengo hili. Kwa ajili ya shukuli balimali za kibiashara, kama vile ya ofise za utali, ofise za taasise za kifetha, angels, hotels, apartments, na nyinginezo kibao. Mwekezaji atakaiba atika kupanga katika jengo leto mbali na faide ya kulifanyia biashara jengo hili pia tawa. Atapata ofa yapinguzo yako de diyo akibanga kuamwodeo miyakamitato atapata ofa yamiyezimetato bure miyakamitano atapata ofa yamiyezesita bure na kuboazaidi garama zetu ni na fu zaidi na zi nazungumzika kwa mokezaji yeye iote ndani na inji atakaida kufanya biashara nasi tunapitikanam taho sultan katikati ya mji wa Murugoro au wasirana nasi kwa WhatsApp number. アウ u メルカリブーリズキタワー、ウナチュクワジェンゴ、ナウ u ウナパンギシャジェンゴ。アチ t カシタシタ、ウユンベウアパデリカムギシャカウエネタビア e シタシタ、ウォンダアジニデニスンパガゼミメナイトワ、アナニアスエディガ。 Padri Faustini kamugeisha Bukoba alikuwa bosi wa dini simpaga zee namku baaliku amengi lakini nikubwa kuri koyote ni lekasiake kubwa katika kufikiri na kutenda kwa viwangoviaju huapa ujumbe wake kusita sita hufanya mambomo pesiku wa magum kusita sita hufanya yana uwezekana yana uwekani huyawezekani kusita sita anikuwa tamani jana yenile. Kusita sita ni kuzika fusa katika kaburi la sahau. Kusita sita ni mawaja neema. Kusita sita ni nukta katika tia sentesi. Anza kushona kanzu na mungu watakupa uzi. Unapo anza mambo mengine ya najipanga vizuri. Ukisema ni tafanya jambo siku fulani kumbuga hakuna siku inaitua fulani. Siku moja wapo siyo moja wapo ya siku za wiki. Kusita sita ni falusafa ya siku fulani ni tafanya. Watu wa kusita sita na wachukia, zaburi miyamuja kuminatisa mstari wa miyamuja kuminatatu. Kusita sita, kunafanya mambo umepesi kwa magumu sana. Ukisita sita, unaponyo kwa nafusa. Unapolala naayu biyashara yako inalala. Kusita sita, ni kulala, unaposimama, ndoto zako zinasimama. Kusita sita, ni kuwacha kutenda jambo bada kuoneshania ya kutenda. Kusita sita, ni kuwacha kutenda jambo bada kulianza. Anza kusimama, anza kutembea. Kusita sita ni、yani、kujechelewesha. Ilamuda、e、hauchelewi. Chelewa chelewa, utamkuta muana si wako, ukingoja kujua kila kitu, utafanya lolote. Ukingoja wakati muafaka, utafanya lolote. Kusita sita ni kuingiwa na wasiwasi. Kusita sita ni binamu mvivwa hofu. Unaposemo utafanya jambo hiyo kesho, itakue mjashuguliza ake. Huku kusema utalishugulikia jambu siku za usoni ni nishara ya uvivu. Kutojipanga, kutojiamini, kutojithamini, kuto kwa na nizami ya kazi, kutojitambuwa na kututambuliwa na wengine. Kusita sita mara nyingi kuna sababisho na hofu ya kushindwa na kushinda. Kushinda kuna biba kifurushi cha kuwajibika, kubaki kunye mstari na kutegemewa na wengi. Mambo hiyenaiokupeleka juu, huenda, sio yatakiyokufanya kubakiyo. Kama na malengo, lakini ni wasita sita, huna chote chote. Kama na malengo, na kuiafanya kazi, una kila kitu na chotaga. Huweze kuli mashamba, kuwa kulirima kichwani tu. Lazima yonekana kwa machu ya mili, bada kuriona kwa machu ya kiri. Kusita sitani mazoea mabaya kwa irisha hadi kesho jambo ambalo lingefanyika juu ziri. Chiangamkia fosa korezma na mfungwa ramadhan bila kusita sita, viyote vitano ni shiringe lfukumi tuwe mpesa, sifuri sabatano tatu, sita sita tano nene nene vitabu venyeo hivi hapa. Ukumbozo wa fikra, maisha ni kutafuta siyo kutafutana. Ukumbozo wa fikra za muafrika, viongozo anoishi bada ya kufa, wa sumihuru gerezaani. Lakini pia kabla sijemaliza, kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa なたかにこびた、リファンジュマー、コトカリゼキタワー。ネコンバーワナタフタ、モケザギ、アタケパンガ、a ニジングウォー、コマドソプングアミヤカミタトゥ。ジェングウォー、リポカテカマンザリンズウォ a ナカテカティアム、ジョモログロ。モケザギアタケパンガ、コニジングウィリ、アタパタフューサピアナハキアコパンギシャ、ウィンバナ、ヴェニュズオテザジングウ i リ、ワギリアシュゴリンバリンバリザキビアシャラカマビドフィスアウトリー。オフィスザタ、アシスアキフェ a エンジ e l ズ。 Tasisi za kilim, mall, hotels, apartment, makampuni, banki na nyinginezo kibao. Kama hiyo haitoshi umwekezaji huyo, akipanga kwa mudo wa miaka mitatu, atapata ofa ya meze mitatu bure. Akipanga kwanze miaka mitano, atapata ofa ya meze sita bure, na miaka kumi, atapata ofa ya mwaka moja bure. Garama zao ni nafu zaidi na zinazungu mzika kumwekezaji oyotu wandani na nje anchi, atakaitaka kufanya biashora nao. Wanapatikana mta wa sultan karikati ya mjomorogoro, au wasiliana nao kwa whatsapp number, anza na alama kuyumulisha mbili tano tano, saba nani nne, sita tisa tatu, tatu sita nani, au kwenjia email riziki us at yahoo dot com.